Адаліна плакала, закриваючи личко долонями. Зненацька сараю, який підпирав хатинку у дресирувальника, долинав нелюдський крик, переможний клич, який перекривав навіть рев сирен і чахкання завислих над пустелею гелікоптерів. Потім зсередини вискочив Перуанський генерал весь у сіні, в обгризках гризках моркви капустяних кочережок і заходився гасати подвір'ям і підстрибувати, мов біснуватий, підкидаючи коліна аж до грудей. Знайшли, гримів він басом. Ура! кричав і розмахував кокардою. Герой призирливо процідив крізь зуби я, відчукав слона. Потім вояка підскочив до Педро Суфісієнтеса, схопив того за волосся, повалив на землю і двічі з усієї сили копнув у живі. Нещасний погонич спочатку зігнувся, а потім почав корчитися від болю, загрібаючи руками Пісок. «Ось тут мені щось у голові заклинило!» «Тримай!» – твердо проказав я, випхнувши Марусі до рук навігатор. «Ти знаєш, де Турхильо?» «Гадаю, зможеш дістатися туди сама!» «Спочатку пройди кілька кілометрів на південь у Логовиною аби ті нелюди тебе не побачили і не наздогнали. Макси, я не розумію, – старопіла дівчина. У тебе батько був десантником, ти впоруєшся. Бери навігатор і тікай. Морося отетеріло дивилася на мене. Генерал не припиняв знущатися над Педро. Чезний звідси негайно прикрикнув я, підштовхнувши дівулю до краю вологовини. Все ще розгублено озираючись, дівчина спустилася в рів. Я почекав хвилину-дві, пересвідчуючись, що вона відійшла достатньо далеко, аби її не помітили. А тоді став наповен зріст, і вийшов до поліції, піднявши руки високо над собою. «Не чіпайте його!» – заричав через поле докопів. «Не чіпайте його! Це я все зробив! Я викрав слона, і я не знаю ні цього чоловіка, ні його дочки!» Кілька спецназівців, плутаючись поміж високих кукурудзяних бадилин, Стрімголов кинулися до мене. Замить мене оточили, примусили стати на коліна і покласти руки за голову. «Ти хто в біса такий?» – спитав генерал. «Я той, хто поцупив слона з зоопарку Ліми. Ваші співвітчизники тут ні до чого. Наручники собаку і до машини його». Віддав наказ свояка Місцевих не чіпати. Для того, щоб мені не було сумно в тюрязі, я тицнув пальцем на тьомика, який все ще лежав ніким не помічений у кущах і мовив Він зі мною. Тебе не розбереш, чувак, сказав мені Тьомик, коли нас під конвоєм 18 поліцейських машин, одного бронетранспортера і двох вертольотів везли до перуанської столиці. Тебе не розбереш. 4, 21 березня, 12-13 квітня, 23-24 травня 2010-го. Київ, Рівне, Гуанчжоу, Китай. Антитерористична операція, або як ми з Тьомиком стали національними героями Перу. «Макси, ти, головне, не хвилюйся!» Почав Тьомик. «А як я можу не хвилюватися, коли з цієї фрази завжди починаються всі мої найбільші проблеми?» У коридорі за гратами приступала з ноги на ногу Маруся. Одного разу вона вже приходила нас провідувати. Я розказувала про те, що Підшукала найкращого адвоката на цілу республіку. Просила триматись, запевняючи, що все скоро скінчиться. Цього разу вся її постать випромінювала якесь неприродне напруження. Я всівся на нарах, поправив прим'яти після сну волосся і вп'явся сердитим поглядом в обличчя напарника. Викладай, що сталося. Поки ти спав, мене забрали на допит, продовжив Артем, інстинктивно відсуваючись від мене на протилежний краєчок лави, і зиркаючи на діву за гратами. Одначе, насправді, мене не допитували, натомість запропонували. Розказати все на чистоту про викрадення джумбо, підписати зізнання у своєму злочині і ще дещо. Прокурор зі свого боку, мотивуючи свою позицію тим, що слону не було завдано шкоди, зобов'язався звести покарання до мінімуму. Можливо, навіть повністю зняти звинувачення. Тьомик помітно нервував, раз за разом змахуючи з лоба краплини холодного поту. І я погодився, Макси. Я цілком і повністю визнав нашу вину, після чого ми підписали мирову угоду з перуанським урядом. Знаючи свого напарника, я не поспішав виявляти радощу. «І що тепер?» – питаю і підсуваюсь ближче до нього. «Хороші новини, нас не віддадуть до суду. І дуже скоро випустять. Жодних звинувачень, штрафів чи переслідувань». Прокуратура Республіки також гарантує не притягувати до відповідальності Педро Суфісьєнтеса та його дочку. Mm. Морося сумно глипала на мене крізь скло. Я так розумію, кажу. Якщо є новини хороші, значить мають бути і погані. Мій товариш зам'явся, а потім промимрив. Я б не був таким категоричним. Подумай сам, Максе, Ми викрили цілого слона зі столичного зоопарку. Ми переполошили пів перу. Довели до інфаркту два десятки нещасних бабусь та дідусів у всіх селах, де тільки зупинялися.